اطلاق بی فمن واحدین في مجلس واحدین طلاق ورکڑا او طلاقونا ورکڑا دری دا با سمرا محسوب بشی دا دو عنوان بذکر گو یو عنوان دا او یو مجلس کې دا سی دری طلاقونو ورکولو جائے کا غیر جائے یو دا عنوانو او دیم زمانوان دے ایقا دا طلاق واقع کا غیر واقع او دوارو کی فرق ہو پوشوی یو دا جائن جائن. دا سی عمل جائے کا ند جائے یو دا خبردار او دیم د عمل چاو کرو نواقی دا کواقی دا دوارا فرق بنی پوشوائی نپیو مجلس کی دری تلاکون ورکون دفعتن واحدتن اغا پا دی تری بانی انتی تالکون انتی تالکون انتی تالکون دا یا انتی تالکون تلاقی ته تلاقی ته تلاقی دا چلافه یا انت طالبن صلاتن ته تراته په درې تلاق باندې پيو خل باندې پيو مجلس کې دا جایز د غیر جای امام سيب رحمت الله علی امام مالک رحمت الله علی دې حرام وای او بدعت وای او یو روایت دي ما محمد هم داو دي د حرام دي بدعت دي خبر په شوي د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ او د امام احمد رحمۃ اللہ علیہ علی روایت حسن بن علي حدا او عبد الرحمن بن عوق کله د دې په قال باندې دا دا چې په یو خپل بری په مجلس کې دری طلاق ورکول ور جایز نروانه ده اغه علم اصول کې تاسو فرق معلوم کړئ چې دا نکاح دې په منزل د عقود ماليه و ده زه ته نه دا ګډ اورست لږ کلو سر سیر واپس کوي هغه اخلی خوم جا دی او ټول په یو واپس کوې نوم جا دیرککو د مالیو پهشان شو دی نو نک شو دی که دخواوه نه خه ده په یو زل ټول تلاکوو وور کوي درې وورې نومخواغه ده کوی وورې نوخواغه د د اجازه دی دا, دا, دا مرې مبا دیرککو د مالیو پهشانال شو دی سررق باې پو شوئ انا دایو زوغه عنوان داوی چې داسې عمل کول جایز کې غیر جایز امام مالک رحمۃ اللہ او امام صبر رحمۃ اللہ علی دې حرام وای او بدعت وای او دا یو کول دی امام احمد هم دی او پی کول دی په فیو انکا پر منزل حقوقه مالیو دی شنکا دفعه واحده دروړ یو یو کيو یوزل ونه مخخذ جایز دی دا یو عنوان چې زو دم عنوان دا د د تاسره دفعه واحده په یو مجلس کې دا درې واړه واقعې کېږي که دا درې یو جوړي د دې معركه تل آرام مسأله ده خصوصا په دې واقعې د دې ځکه ډېره لازمي په هر په شوې نو پدی مسلہ کی عیمہ اربعہ احنافو حنابلہ شوافی مالکیہ د سلور وار مذایبو متفقن علی فیصلہ دا طلاق سلاسہ مجلس واحد کی دری پدری واقعی دا دا مسلہ دا عیمہ اربعہو کی اختلافی دلن دا دا عیمہ اربعہو کی اختلافی دلن دا عیمہ اربعہ متفق دی خنابلہ شوافی مالکی احناف طول پدی متفق بلکہ موجود دور کے سعودی علماء اغیم پدی بانی متفق اغیم فتاو کیوں گو رئی اغیم لکلی تصریحا دری طلاقونا دری واقع مفتی رحمت اللہ علی پاس الفتاوکی اغره مجموعه فتوی فوٹو اسٹیٹ ورکړی یوسف پاک هغه یو, یو, یو مسله باندې تحقیق کړي دا خلا مستلهم فیدا علما جمعی تحقیق کړي په دې مسله کې تحقیق بیا دلائل وای بیا آخر کې ټول شورا خو منینا فیصله کړي دلته دې ځای کې دا مذہب دا قول بهتر دی ناری الاحدا آخرک الی دا حاصل دا شول د شولې علما پدې متفق دي چې 3300 په مجلس واه یکه 3 وروافه وایې وشه موجوده ایا ده په خاننه ایا ده موجوده انا بلاد د شولې علما اغم پدې متفق دي عاشن فتاو کې اضافي فتاو چې موږ را عاشن فتاو کې فوټو سټ داغې د دا پیدلې نقل کړي او مفتی سرهشی د احمد صاحب رحمت الله علیه متن فتاوی کې خو خبر بوځوي دائمه 4 مسالک شو دویم شیعه کې فقه یا فریعہ سن داغی په قال باندې او مجلد واحد کې درې واړ تلا په نه به بېلکل واقع کې دی لا هردا سره واقع نه دی درې درنده او یو مجلس کې دې ورتلا پونه به فهمین واحدین دا ۳ یو کول وایي دا درې نه یو جوړي دا په ملت کې په دا امام ابن تیمیه اللہ علیہ او د حافظ ابن القیم رحمت الله علی او ای او هاو موجوده دا ورو غیر مقلدین دي تلاق بفمن واحد په مجلس واحد کې درونه یو جوړول وای د دې څړي ناروا کړ د 105 په کار دې در یو کول وای خکاري نه کړ دسر مدد پکار دی دې دې ګناو گناهگار سر تاعون پکارده بغریب نا خضازی نو دا تری مونگ یو کوزگشده گناه دیو لوئی کرده نکرده دی دا گناهگار و اکرام کئی خبره پوشوائی تریشو سلو رم پدی بانی طول د غیر مقلدی نو متفق دی یو طور کیو ور کرده بل تور کې بل طلاق ورکړو بل تور کې بل طلاق ورکړو نو دا درې طلاقونه شو دا نيو کې دا درې درې واټي دا خزه بالکل مغلله ده یو تور کې یو طلاق ورکړو بل تور کې بل طلاق ورکړو بل تور کې بل طلاق ورکړو شیخ الاسلام ابن تیمیہ تصلی الله علیه حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ غیر مقلدین حضرات دل دا وای چې دا درې درې وای دا زنا نه بالکل لږ شو لیکن زمونږه عائلي قوانین د پاکستان اغه کوي دا درې واره هم یو کور وای په شکو مذهب شه اينه و چې کړه د افلانکی جوګه د خپل د خپل بل کال پو کال جوړي د یو ځان نشه جوګه ترمیم په کوم افلانکی په شی په کوم نو دا ہی چاہیم ای ارباہ تر غیر مکلدی پوری ہی چوک دی دی دی دی دی قائلہ چی پیوز تور کی وطلاق ور کرو بل تور کی بل تلاق ور کرو بل تور کی بل تلاق ور دا خزر دی اون مغلصان دا پوشوی دا ہی چوک دی دی قائل نہیں دی بغیر دی عائلی سوائنی نائی وقتی جو شوی سلما فاقر پوشوی احمد وساعد د دې تعدید بار د جمهور ز تعفیق په جمهور کوم ځکه بلی کې احناب حنابله شوافی مسئول متفق دي چې تلاقن ور کړ دې فم واحد ندری ور واکه مخ کې لک دلائل مستعذر کئ صحیح ثنث باندې دلائل دي دا اور عجلانی دې عجلاني ورواته چې بخاري شریف کې موجود دی لعان وشو بخاري برسویل لعان وشو يا دا مر رضی الله عنه چې لعان وشو چې لعان وشو کذبت عليا يا رسول الله ان صدتها فتلقها صلاتن ادري طلاق نو ورکړ اولا ایام رو رسول الله صلی الله علیہ وسلم او نبی علیہ السلام دری وارا امزا کردو دری یو کرنے دری دری ناسس کردو بخار روایت دی دعو امر عجلانی والا تلعان دواد چی بخار روایتا سویلے دلیل بن پوشوئی دری صلاقوں در فلقا صلاحاً دری ثلاث نور او نبی اسلام دری واه انذار ده یست په فم الواحد په مجلس واحد کې کړه شیخ د درې موږو کو په ورپښو دغه د عباده بن ساعم تروات راضي ده ماجه ابن تبعرانی کې د تَن لَقَ بَازَ ابَای اِمْرَأَةً وَأَلْفًا د یو ټولګه د اصلی بیبی لا پغوسه کې زړه طلاق نو ور زړه زړه طلاق نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وقالو یا رسول الله اننا بانا طلق امنا الفا زمن فلانه ګدنه زمور لاذر طلاق نو ورپړي فحال <سؤال> من مخراج د څه گزاره کی پښې نو لولې شریر دنه بهلسل انتره استاد زنانه بډای ده او بابا غوسه شوې ده زر طلاق نو ورپړي نو قسمه خرج کړي دې چې څه گزاره کړي شي نو نبی ابن اسلام صلی الله علیه وسلم فرم ان باقم لم یتق الله استعذ بابا بعد خدای نن دې یری یو طلاق ور کول پکاره ان باکم لم یتق الا فیجعل له من امر مخراج بابا دلان یری دې الله هغه پرستم مخراج به جوړ کړو بنات منو بسالات استعذ باب استعذ بابانا پدری طلاق ون باندې بان مغلذ شوا علا غیر سنہ وچی سامیات و سبع و تیسعین اسم فی عنقی دا درې کم نا سوا در کم دا پاس چکا نا دا ټول پو استاسو پا بابا پا سٹ بانی چې دا ګنا ہوگا پا دریو بانی مغلق دا ننو استاسو آبایدی را پریشان داوری گا دری جو دا پا بخور کی کی نبی اسلام نه نا درې کرد دریو کڑا ده تکلیفه ده زامن راغلی ده زر طلاقون بابا ورکڑی لبیر اجور ده تکلیفه ده زمگا بای پچھتا ده نو نبیر اسلام داو نو کنو په پا مجلس وارد زر طلاقون ورکڑی و گزاره ورکو چه ده زر نو منگا یو جوڑو خبر پوشوائی دو, دو شو درین در دبین عمرو د خیز که د طلاق واقعه ده عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ فَقُلْ فِيَا رَسُولُ اللَّهِ لَوْ تَلَّقَهَا سَلَاسًا کَانَ لِهِ عَنْ اُرَاجِعَهَا کہ حیض طلاق ورکڑو عبدالله بن عمر کو روش وقانت وی رجوع دیو کی حیض آلت کی نروائے کریا قال اِن اِذَنْ بَانَتْ مِنْكَا وَقَانَتْ مَعْشِيَا قَدْرِي طلاقونَ ورکڑوِ پَانَتْ لَحِزْكِ نه بیا دا ښ سره رووجو کې د و نه نه نه نه بیا درې واړهقیې کېدل درې نه یو نه جوړې د درې درې بر وواقعې کېل زما په خبر پوه شوئ ګوره خبره په دی وختې د انت زورتليځان پوه کوي دا په دی کې خخه کتابونه لیک شودي ودې کتابن تاسو اخلقول جمع کول د تر باري بوشکی درې رواتونه شو د تلقاته ثلاثه په مجلس واحد کې درې ورواکې سلورم د فاطمہ بنت قیس روایت مونږ ویلوم ده پترنتي کې آتا ایت نوبي صلی الله علیه وسلم فقلت ماختل عزر پیش کرو ارسل ای لیا بی طلاقی ماتا اغیر دا طلاق راولی گو اس مال خرچہ کار دا شکنا پا کار دے قالو یا رسول اللہ فابو علیہ اغیر کارو کرو مونکتال اللہ فکرگنا ندر گو ولی قالو یا رسول اللہ انو ارسل ای لیا بی سلاة جی آغا دده خان دیلا درې طلاقو نا لگلی یو طلاقو نا لگلی بلکه دری لگلی فقا رسول <سؤال> اللہ علیہ سمینم نفق و سکنا لمرہ اذا کان لی زوجہ علیہ رجع نفق و سکنا فا آغا بی بی دفاروی نانچه رجوع کے دیشی یا خیر نفق و سکنا خو منگویلو نفق و سکنا یقینن دری ورد پارو موشتا دے باشوی دا زنانا پا خبرمونگ لا کتاب بسن کریدو سروی ذکر زکر شویده حضرت مارویلو یاسعوذر بایی دا دا جب تیزی دا آغا دا گزن و قول و غیره خود دری دری یقینا نافذ دری نیونو شو پینزم روایت دا عوضی لنها دا انراجولن تلا قیمرات و سلاسن فَتَضَوَ جَتَ یو شرید خضر اطلاق ورکڑا دری نوعیدتی شو برزه نکاو کرو فَتَلَّقَ فَصَالَ النَّبِي صَلَابَ اَتَّحِلُّ لِلَّهُ وَالْ قَالَ اللَّا حَتَّى اَذْنُكُ عَسِلَتَا كَمَا زَاقَ اللَّهُ وَالْ بخار رواستی دات دری شوی نیدی بلکی دری دری واقع. شرح رواه عبد محمود بن الحديد السلام اخبر رسول الله عن اخبر رسول الله عن رجل طلق امرا ثلاث تليقات يوشئ لكي اخبل ببي جميعا فقام غضبانا اي وانا بين اظهركم زاتکه موجوده مویو سعید الله کتاب در لوبی کوي زدا توه ک یو طلاق ور کوي ندری ور کوي خپه شونګل د طلاق معلومدار شي د امر مباح نه دی دری په یو مجلس کې وکول حرام دی بدعت دی او وقاله یا رسول الله الاقتلوا نسای ک راضی داونه کړ نبی اسلام چې داسی طلاق ور کوي دې مونږه یو وایي دري در واقع سروا واسنوشفغ اوم ده احواله ورثه ورا ده البخاري ورده ده النسائي ورده شويه من عن عائشه الخزاعيه عن الحسن, ع... الحسن علي حكي كعلي چای شو او دا زنناو خو عقل کوي د خاونله مبارکې وکړو خلافت دي مبار پلار دي م شو نو ته به ف کي او غسه شو غژبه کارې وکړل پلار شاید شو که نه او اتماله د خلافت مبارکې وړ ف تا کوون نه دلته زما پلار مړ دی او ته ووا چې نه بس او با نو پدی با چای خوشالي خوشالي قدم وړ شو زه خو بلین خوشالي کوم خو خبر پوه شو ندري تلا فنوار کړو اا خپل همي ټولي کړې او بیا د دیولګې د اګ کومار پاتیو هغه ول وهر کړو او 10000 صدقه او 10000 پتور صدقه ورکړې چې ګنه کس یا ختی شو او سا خطلاق شو فلما جا رسول قالت مطاع قلیل من حبیب مفارقنا دا لکس سامان ملاو شو کو آغز ماردی دوسو خمیل گئی خمیل گئی جنز ترشیو فلما بلغاو قولها کنشد آغی دا خبر آغا تورا سید باقا سم قال لا انی سمیت جدی جد او حد سنی ابي انو سمیت جدی جد یقول ایما راجولین تلقیم راتو سلاساً دلقرا او سلاساً مباماتن لم تحلو لو حتا تن کیا از دوجن غیرهو لراجعتوها ما دا افل پلان نایا دا افل نیکن ما دانو اور دلی چی دا چی دا دریوبانی مغلزکیی کپ دریوبانی مغلزکیی دا منو اور دلی ما با رجوع کڑو دریبا ما یو کڑو رجوع کڑو بیو لیکن در نبی نتا مادا جاور دلی بایتی کرا دی بایتی که آتم دعیلی رضی اللہ تعالی روایت قال سمیع النبی صلی اللہ رجولا تلا قلبت آتا فغذبا وقالتا تغزن آت اللہ عزو و یا الله اللہ عزو و بیان نبی من طلق البتتا تا دادریوتو وائی الزمناهو سلاسا لا تحلو لہو حتا تنکی عزاو جن غیرهو در خطنی کرا دی نا همو دعو دی اللہ تلعانو سغیو کس راغلے ما زر تلاپنو وار کرو نو حضرت امر وی هم نو یک سیکه من ذالک سلاکا لخت ورتونی و سبه نو دې دې ځکه ته څه ضرورت په درې سلاکونو مغلزه کېده د زنان تغلیض د پارستون کافی دی درې ودا زره په لیور کړه لخت ورتونی دا څه ټوکه کایته ودا یو نو کړه چې زره نه یو کېږي درې نه یو کېږي نما پاورپو شويه لاسن دا غیر مطل بها غیر مطل بها دا دا غیر مطل بیا انت خالقن غیر مطل بها غیر مطل بها ته ابو هرث الله ان غیر نه فارس من مطل بها ته انت بس انت تكون سر غير مقول بها نكاح غصيب فتشكيل زنا نه غير مقول بها ما خبرته في الفوي ابو رز الله خطوه ده كي غير مقول بها وانت طالق وداخذها دخاونه نكاح غش كم بياليكه يكون يوجد تثبيت النكاح بغوار بي تثبيت النكاح نكيه <تصفيق> وثلاث التحريمها حتی تنکی او جن غیر و موتایم مالکی را جی غیر من خل بیاله یو تلاق بر کرو نکاہ شو او کان چې تایل کن سلاف نبیات چی دید اگر مدسو پوری چی بلخاون نی کڑی عدد تیر چی بلخاون بیال تنم تغلیز او بعد العدد مخیر نی کرن نده جایز موتایم مالکی دا بور جلال فتواله سور واسن شو اللہ سور تلک عشرۃ کاملہ او شوی تنطلیار سردا ټول قویر روایت دی دا دری واړه تلہ دی پن مین وایدن په مجلس وایدن دری دری واړه نو ما په خبر او زه د غیر مقلدینو کوم مستند روایت دی در واټونی فقد روايته یو روایت مسلم کی راضی دا دا ایمان ل روایت زوام بیا ابو داوت من جواو دا مسلم کې یو روایت راضی چې پای باندې اسلام کې دي شي کان طلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ادیب کرونته یې نن خلافت عمر د اسلام په وخت کې او دا ابو بکر رضی الله عنه په وخت کې او د عمر له نو د خلافت او دوران دو کالو کې تلاق الثلاث رسول الله صلی الله علیه وسلم و بما قر واسنا تای من خلاف عمر تلاق الثلاث واحده دا درې تلاقونه یو ګڼل کې د دې دې تلاق واحده کې او دا یو کړ په واکه عمر رضی الله عنه د دو کالو خلافت دوران کې فقال عمر ان الناس قد استعجلون فی عمرین کاند نوم فی انا. فرامزینا علیهم فرامزاو علیهم. حضرت امروی دا دری نافذ کوروارد. دنبی علی اسلام فواکی دلاغونا دا و بگر فواکی دری تلافونا یوکی دل. او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فواکی دا دری وارا دری نافذر. دا د مسلم روایت ته انتایي صحیح روایت د مسلم روایت ده نو دی حدیث باندې استدلال کوي امام ابن تیمه اللہ علیہ چې د نبی اسلام په وخت کې دری یو کېدل د عمر رضی اللہ عنہ په وخت کې دری یو کېدل هیڅ او عمر رضی اللہ عنہ په اول دو کال کې خلافت کې دری یو کېدل لیازه دری تلا په نا په من واعظین مجلس واعظ کې یو واعظ قبول وره دلیل بانی پوش ہوئی ده مسلم روایت ہے امام النسائی رحمت الله علی خپل کی کئی جوابی کرده فخفل نسائی کی دا جواب موجود دی گورا غیر ملکوز بیادا غیر ملکوز بیاد انتی تالیکن انتی تالیکن انتی تالیکنو غیر مقبول بیار انتی تالقن انتی تالقن انتی تالقن سو تلاق واخې کی یو یو شاید د دز کړه مرده کړه په یو باندې مرشه نو دیم او ترې توحیدت د سر پاتې غیر مقبول بیاړه غیر مقبول بیا تا د حسن تلاق ګره انتی طالبن انتی طالبن انتی طالبن غیظل میاته ندا تری یو وا پکیدل بری یو وا پکیدل زکه یو انتی طالبن باندې نکاح فسخ شو دین دائم تام معلن ده پات شي دا ستلاف تعبیر کړئ ځه انتی طالبن انتی طالبن انتی طالبن د نبی السلام په وک کې د اب بکر رضی الله عنه په کې د عمر رضی الله عنه په واده د درې طلاقونه غیر مدخل بیات یو کېد د جگ دیم او درند پرم در محل ده پادشي عمر رضی الله عنه په داو کې غیر مدخل بیات پر یو بل طریقه خبر استعمال کړ ان کې طالبن ثلاثه ان کې اوس انت طالبن ثلاثا ما فتو د غرز لالمخو ویل انت طالبن ثلاثا غیر متقول بیا نو یو واقع کی کډری وړ واکې ها درې واکې کی دا مغلزه کیږي پدریوباندی هغه بیرو د نبی اسلام کوکه دا ابو بکر په واکه انت طالبن انت طالبو انت تعالو غیر متقول بیا ته نستو اقیدی یو اوسم یو دے اوسم تشریح کچدن کنیده نکاح شوئه ده کول تراحوسته نه ده او دا شوانده تالی کوند تالی واند تالی کوند تالی نکاح ختم شو ورپسی دو تلاکون دا شوی محل نده پاتی شوی بیا پاگه که اتفاق راغه روغه کئی خضا و خواب شایلی گی نکاح کئی نکاح کې کی دا خضروالا دا حکم چا دا پار شو؟ غیر ما بیاد پار غیر ما اشتی کنش تیه غیر ما دا حکم ده غیر ما دخول بیاد تا سویوانتا تا الکنان تا الکن تا دا یو تا الکن سر نکا شو ورپس دا اول تا الکن دا پار محر ند دا پاتش شو او سا اخضا خواندوارا خوشحالی گی لون نکا زباره او کی دا مغلظه شوی نه دا جا بابل تا دی بانی واده او کن نکا غو خو بیا د عمر رضی الله عنه د اور کې حدا حدا ست بداوی انت طالبن ثلاثه انت طالبن ثلاثه وی انت طالبن ثلاثه تربیه مغلظه دا امام انس رحمۃ اللہ علیہ خپل سنن کې جواب وکړي دیم دویم جواب اغه دا ان د دنبیری السلام الله و سلام په داور دی خخاله ته صحابه ډیر څخه خلقو کنه تابعین څخه خلقو تابع تابعین څخه خلقو دنبیری اسلام داور کې یو صحیح بداد دی انت تالیقن مقول بیا دا کغیر مقول بیا دا انت تالیقن انت تالیقن انت تالیقن د دې شبي سادس مراد دے. نو ز دا م را دی تاکید م کولو یني زایتون زایتون زایدون د جيدانېدي راغلی یو ځای راغلی شو جانې ایدوننو په بالکل میشه راتلې څنګه جانې ای د دده خو دشمنې دا سنګه جانې ایدونو تاکید شو وعان کے تعلق <تصفيق> ان کے تعلق ان تعلق زما مراد تاکید زما مراد تاکید نا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وقت پاک خلق نیکان خلق اگی دروگون نبی وشو حرام جان دمر دری تلا کو نور کول غرض مینو نو قزاد قاضي کونو بس د دې با ان تادید ورته تاکید داخه دا خبره ده دری واړه دری لري لري واکه بلکې یو واکه چې دی وای زما تاسو مراد نه ده زما تاکید مراد ده یعنی زیدون جاینی زیدون جاینی زیدون کې دریس دې دني بلکې یو زید راغلی بیا دا ورو درځنه کوه کوم داسې د عمر رضی الله عنه په وخت کې هم دا چې باباي نو وباي نه لای کوم تاکید او قضا د قاضي کوم تاکید بیا عمر رضی الله عنه په خپل وخت وق حالت وکاته اوس خلکو کې دیانت کبله تقوا کب څې خبره کوي او بیا حرام ځان ته حلالي دا کوم وخت عمر رضی الله عنه په داور دی ورون مشل لا بالخير کرے لیکن چونکی داخله تقوا کم شوه دا دا وقت زمانی نسبت باندې تقوا ما دا حاجت عمرې مونږ قضا د قاضي کې بیا د تعلق تعلق تعلق زموږ مراد تاسیس نه زموږ مراد تاکید د مونږ نه مته د ته مونږ تاسیس وو چې یو څه لا کنه دی ولي اچي نه <hosaf> <سيب> بسله یو دمسلم روایت دمسلم روایت پر موږ داس جواب وکړي خبر پوښی دویم دو روایت د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه روایت د عبد الله بن عباس چې کوم مسند احمد کرازي د عبد الله بن عباس روایت چې تلقا رکانه بن عدي يزيد امرا تو في مجلس واحدة تين بسلاخن وار کروا فى يوم مجلس كي او نبي الإسلامي دا دري يوغا نبي الإسلامي دري سو برزول, برزول دا دهم رواية شكما دا عبدالله بن عباس روات راجي مصنط رواية دا عبدالله رحمت كي نددي جوابا چدا مسند احمد کې کوم روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا دوکسمرالدی کلا البت رضی او کلا سلاسن رضی او دا سلاسن چې رضی نو د ډیر مستغرب دی ډیر مستغرب او بلکې البت چې رضی ناغه قول صحیح ما دی پرپوشوي سلاسن چې کوم لفظ رضی او ډیر منثه بلکې بې والله روواچ صی معلووي او دې تعډشا سر کول پهواچې په س سره بدې تعبد چا سر کول په سلا سره بس په ذخیرره دعاد کې فه دو روای بل طرف ته جمعمهغیر ګورو شوواې احنا په حله مالیکیا تو مسلمانه نیطرف او شوي او د دې روایت او کلام په خپل امام عبد الله رحمته الله عليه پخپل کوي چې دا عین روایت دی څو وخت کې د عبد الله بن عباس او پخپل د عبد الله بن عباس فتوته موجود شاغتوی دې په اوات ورکي دا حکم حکم دې دري دري که دري یو واکې کړو په خبر په شوي دا د دې لپاره هغه کې ابون دې دا دا مولنا سرفراستان سے با سفدر رحمت اللہ علی نعم الاساس دیر خسر ده دا نعم الاساس دا. او یو دا چنورو پا دیر نیلوی رحمت اللہ علی دا رسالہ خود دلال راجب اکڑی فقه مالكيه فقه وافيعه فقه حنابله فقه ما احناف د دې كتب معتبره کې دا دري ورتلانه دري وافي کړی دا ما فحوالي راجم کړی دا حکم المتعاله په طلاقات الثلاثه با غفرز کلم شاعری شو ثکل بیا پاتې شي دا شبعات دوی اذدی جوابونه بیا په دې باندې سومره ائمادي تابعین او سومره دي چې تلاقات ثلاثه ثلاثه قائل دي دا جنو رساله پدې کې لښو دي خصت عمدہ عمدہ لبقيه نسل مراجع بعد تلاقات ثلاثه ندا اولنی روا امام ابو داود رحمت اللہ علیہ احمد بن سالح والا روایت عانی بن عباس روایت دیشاد ہے عبداللہ بن عباس قالت طلق عبدی عجید طلاق ورکڑا عبدی عجید ابو رکانا چالت طلاق ورکڑا ام رکانی لرا نبیه نکاو کرو نانا من مزینا فجاعت النبیه صلی اللہ علیہ وسلم بیا نبیه صلی اللہ علیہ وسلم تغرالا فقالت ما اغنی عنی اللہ کما اغنی آز شعر یعنی آداد بیم خاون چې چی مکلی ویختی وشکل لگتا دی ویختی مثالی لی یعنی انتفاہ دلیدی نشی لاشعرتن اغزتتا من راستی ففارق بیني و بینه یزما دا په مځ کې نبی اسلام لغوس ورغی پښی مطلب دا چې دا نبی اسلام لغوس ورغی دا بین خاون د کې انتشار نشته طاقت نشته له دې وجه نه تفریق وار مغس دې نه لغوار فدعابر کان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 رسما قال راجع امراتك امرکان رجوکا فقال انی تلقتوها سلاساً یا رسول اللہ ما خود دریت اللاق نور کری نو قال قد عالمتو راجعها ما تپتدا رجوکا نو دریت اللاق سکر نبیلی سلاما یو واقع کرو فقبر پوچھو ہے جن دا استدلالی سوس وطلا یاول نهبیزته لخت منې پته کو نه ل نه نو کې څولا خوونه شو درې او نبی ل سسلامې ماته پته د پهڅوک رجو کا در یوړ یو کې رژ کېږ په درې کې خو رجو ل کېږې دا درې لبی سسلام یوکه کا به دا د وحدیث و ناکی بن عیر عبداللہ بن عزید بن رکانہ نبی عن جدی اللہ رکانہ طلق عمراتہو دا عبدی عزید ابو رکانہ طلاق ورکڑا کا رکانہ طلاق ورکڑا دا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطرحات ہے تلق عمراتو فردہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غری واي دا انما دا ول در رجل علم بان رکان انما طلق امراۃ ثلاثا کالبتا بثی دا ورکړی ثلاثن طلاقوم ځکه ورکړی فجعل النبي صلی الله علیه دا بری نبی اسلام یو کړ کبا یو کړ په خبر سلاسن یو شېلې ده بطت یو ده بطه یو د بطه تایب په سلاسن سره کېد پاوخه درې نبی له اسلام نو کوم ځای کوم روایت کې سلاسن ځاځي هغه مستغرب کومو استغرب او بیا د سلاسن وال روایت د کور افرا افرات روایت نه کوي بطي چې روایت کې له کور افاده روایت کوي او موږ کې استغرب لو کوم روایت د پار درجه دا بتیواله د پار او ديه په اړه حدثه قمن من مطلقه دا پاره بن عباس رضی الله ورواته عبد بن یو کړو موږ دا بستہ تلا کنه یو کړو روایت کې او د مسندات دا دلا بن عباس و ش ی مصلہ راغلی دا عبد الله بن عباس دا یوا مسله راغلی دا مسل دا سنت لري ی مصلہ راغلی دا, راغل دا عبد الله بن عباس دا شریط لاپونو ورکڑی دې درے عبد الله بن درې نفاذ کرے غدری یو کڑے قتل واری چاو دا عبد الله بن عباس تو دا, دا عبد الله بن عباس تو دریو نه یو جوړ کړو ایا بت نه یو جوړ کړو موږ دا بت یې یو جوړ کړل د دریو نه یو کړنه ده او تای موږ داوي چاګي کې استراب دي او دې کې استراب ديشته هغه د کور خلق روات کوي او دا فردي روات کوي نو والو راته پارا ترجیه ده اوس خپل د عبد الله بن عباس فتوا د ګورو عبد الله بن عباس تخایو یو مسله راغله ده سليت الورقدي دري اشوي نعبد الله بن عباس عن دري دري, دري نافذ الكدري كر يو كره عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند, عند ابن عباس ويزع عبد الله بن عباس تغنازم يا رجل يو فقال انه طلق امراته ثلاثا يتسرى يخبر خجل الدري تلاب نواد كري قال فاسا قاتا حبد الله شو عباس غلشو فشه جه غلشو نمومي كهده شه دري با يوكي حتى ظالم تو انه رات دهاي لهي آه غلشو نمومي جه عبد الله بن عباس وعندما يخبره دري با مونه تاتا اوبیا تر وجو کا موندا خیال وکړه شمه قال عبد الله بن یان تلی کو احد کو شروع یو تلی تاسو فیر کو مل حموقه تا د حماقته د بی قفتیه کوي شمه یکل یان اباسی یان اباسی مینت کوي تشالو کا تشالو کا دا په تا کا دا چې مونږ لنرای یوکا عبد الکریم با یوکا سمایا کلیا ابن ابباس یا ابن ابباس ان الله قال الله فرمایلی دی و من یتقی الله یجعل له مخرجا سوچ د الله نو یری مخرج جوړی عمل که د سنت مطابق الله تعالی رسول و وانک لم تتق الله تا خدان نیری دل فالا اجد لك مخرجا زیست مخرج ممنا سی سربه کا وبات من کا یم را تهکه د خدای نفرمانې شوي او خ د نستلا شوه بېغه م شو دله نفرمانې دي وکړو اوښ نو بېغه م شوي بسجانېځان د سنګه بېغه م شو پو شو دانکه د خدای نفرمانو پې نرمې کول وا موندل لنی د خدا څخه فرمان نه وکړ د ریطلاقن ورکړی مولي یو د ریطلاقن خداي غړک بلغه ځو که ځان پي ا څنګه متنګ شو یې کنه وان الله تعالی قال یا ای النبی اذا طلقت النساء فطلقن في بل عدتنا بخبر شوي زما مقصد دا وګوره د عبد الله بن عباس ول روات مصند احمد والا د شو اګه راته درې یو کړو ا موږ یې بټایو کړی دا پخله دا مسله عبد الله بن عباس سره غلې بن عباس درې یو کړل ک درې درې ناڅکړی درې ناڅکړی خاج او د لیکل بوای یو طالب داوود يقول ابو داود عن مجايد عن ابن عباس ورواء الشعباء عن عمر بن مرا عن سعيد بن يبير عن ابن عباس دري دري نافذ عبد الله بن عباس دا كل دري دري نافذ و ايوب د د او د عن مجاهد عن ابن عباس ورواه شعبہ عن امر من المره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و ايوب واي بن شعره جميعا عن بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دري درينا ویبن جرینج عن عبد الحمید بن رافی عن عطا عن ابن عباس دری دری نافذ و رواؤ لامش عن بن حارس عن ابن عباس عبداللہ عباس دری دری نافذ کڑا ویبن جرینج عمر بن النار عن ابن عباس کل ام قالوا فی طلاق سلاس انہو اجازہا نه اجاذا د درې واړه نه یو جوړ کړړو که درې واړه انځو کړ نه اجاذا د اغلا د ن بعض د ټول شاګر نه اغلا نه بعض دا درې دری نه ف کړ درې نه یو نه د جو کړی وختتلهوه بانمن کا دښ د نه بعض نه نوع ديس إسماعيل عن أيوب عن عبدالله بن كثير قال بوده وروا حمد بن الزيد عن أيوب عن عكراما عن ابن عباس دعي كراما نطري عن ابن عباس إذا قال أنت تالي كن سلاسا بفمن فهي واحدة عبدالله بباس فتوة کی پویو خلبالی دری واړه او وی ليو واقعي کی دا مخه ندری واړه څوک توای دا شپګوار دری دری ناتفسره او دلتا دا عبد دا اکرم نقل کوي دا عبد بن عباس نه چې فم واحد لبی دری واقعي کی دا یو قول شوګن ورواي اسماعیل بن ابراهيم عن ايوب عن اكرم هذا قوله دا قاول ابن عباس دی دا قاول د اکرامه دی خلګمته کو اوسې دا قاول ابن عباس دی دا قاول د اکرامه دی نو پومته یو حافظ ابن تایم رحمته الله علی یو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمته الله علی او یو اکرامه دا درې سلاكون نو یو جوړای بل امت کیسو کې شته ده ها دا لیوني یو څو ورځې دې هرسابې شته دا تکانل زایفید 3000 واشوی سلام علیکم چې دلونه ورجنې زاد چې غیر مخلی چوی واشوی لم کریم بن عباس واجعل قول عکراما دا خل داکرمه د درې بې فهمه وعدن یو واجب دی داکرمه وای عبد الله بن عباس کوم ځای کې وای دمه په خبر پوه شوي د عباس دلونه د اقل د چاره داکرامه ان ده عبد الله بن عباس درې ورته ور انځاکړه لوګادار و ما نه دروازه د عین د عبد الله بن عباس د عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما فتوا پدری کی درې درې ده قال ابو تعول و عباس هغه د چې د عبد الله بن درې د درې ور درې ور یو کول دا یوازې د قلچه چاله د عکرامه بس په ټول امت محمدیه کې دا حافظ قیمر رحمت الله علی او دا امام ابن تیمیه رحمت الله علی او دا اکرمن علی رب الفرد ته غلشت داوند به جمهور دین خدای یې پر پکار دا دا خجم لګین دي سړیوم لګین دي نو یو کور کې نا اتفاق راغله نو پکار خدای چاغله یو تاک ورکی نو غونځایت کېږي په شې احوال غلطی و دری واقع کدو اگلی خدا بل خضو پیدا کی دی خضر اللہ خواهنون پیدا کی خام خواهن زنا کی واقعی کل دست خواهن عمل کن ده نوال پخبر پوشوائی نی دارا قوانین ادنو حد صلاح مدنو طالعی امم محمد نیخیو و علا حدیث لا تحل له حتى تنكحها زوجا غيره ها که بلتا عزت ته که بلتا نکاح شي نو دکرای څنګه نی نو بیا جایز ده پښو سره باندې اخذونی د کتیس المسعار نبیلی اسلام وای هغه انسانو ندویله دکرای څنګه نبیلی اسلام وایلی هم وروامل کنه یوګنی تعالی مکوین ناشانو ماویاتن بیا ایواش انما شهدوا ذلك بابي هو جاء محمد بن عياض فراه حدث محمد بن ياس وراى حدث ابو نواس وراى حدث احمد بن جناني وابو انته <سلمان> طالب انت طالب انت طالب درې واقعي کيو او سم یو نبی اسلام توقعم یو یو واقع شو نکاح تخ شو دا کا دکاباین ده بایل نکاح ترسوه اوس که داخله او خاون غواړ نکاحه د کی کنه کی د زنانه غیر معقول بیاړه او دیم او دریم پر محل نه د پاتشوي على حاج رسول الله وابي بكر وصدرم من عمار عمر بوشوين. او نبیاد حضرت عمر في وقت دا غير مدخول بياد انت تاليقون سلاساً يو كو وانت تاليقون سلاساً بيا مغلظة يو زنانا سل نکاوشو كورترا وسشوينة دا دريد تلاقون ورفا دي ترقیباني انت تاليقون انت تاليقون انت تاليقون باني نا. سمان صدر ی تعلق باندې سلاغي نو دا زنانه بیا قاونته لکې نا سو دا مغالزه شوی را تاسو به په زوج اخر باندې نه شي نجال قال ابن عباس بالا کان رجل طلق امراته الثلاثا قبل ان يطلقها جعلها واحده على اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابي بكر وصدر من عماره عمر فلما رانا قص تاب عن فيا الا او یوزوهن علیهما پس دا درې ور زده نه فلم تاسو ته تاسو ته تاسو خبر په دې جواب کړو ان چې تایل کنه ان چې تایل کنه ان چې تایل کنه دې زمورا تاکید ده هغه خلف دې څه خبر اږي د لوغونو نوی حرام نه حلال بالکل چې زمورا تاکید ده او بس ته په یوه کې ستخدای په یوه خبرم قال چې نه به تاسو نه کاځم مونږ ته ویل باڅیدا لیکن عمر رضی الله عنه چې کله او کتل خو خلکو کې کمه شويه ده اوس کو تقوا دې زیاته شويه اوس کو تبوا چې دې په خنزیر خوري وایي خنزیر خوري خنزیره اوس تقوا کمه راځي زیات ده په نزدې سمه ساده قرب قیامت دې دی وخت کې ته حرام حلاله ته خدای دې وګڼه پښې دغه چې تلګي خونی په ټور کوتہ کید ته یو ځوالې په بشو یو طلاق کرن بلو کړ هغه طلاق کنه بلو ک چې لګي خونی دي دغه هر څه الله سره زلونه مستوب دخمه اسلام او کوی ته صبر وکړه قال عجیزنا علی دا د نبی اسلام په هغه دور کې بیا د عمر لانو پاکي عمر ویدا انتارکون سلاسن و یا تاکید دلته تاکید تاکید نشه درووی بس دریو ور واکی دی یی بلاکد القملون قالقد قالق لمن جاء خبره دغه مساله عبد الله بن عباس تغراغ لذا او عبد الله بن عباس دري كل يك دري امزا كلي دري نكليدي اشوي ها نو مطلب ده جو خبر سيده اگر غير مثول ده طلاق انتي تالكون انتي تالكون انتي تالكون, انت تالكون دا يا مرات نسو تاکید ني باو الله ولي ابي طابقون دي باهت محمد وكثير قال اكبر الله یو طلاق صحیح انت طالقان هغه نیت نه کوي اول طلاق جنايده نو چې کناي کې ته په ما حرام وي نوстаў وحل حرام دي نو دا طلاق نو واقع کیږي اېسا او کول الحرام دي طلاق نو واقع کیږي اېتان استنتا حرام دي دا طلاق واقع کیږي نیت محتاج دي حزات خپل طلاق کوته نو پلا کوته یعنی اجازه ور قطلا کو تو ورشه نو دا ځای دی طلاق نو واقع کی د پلا کوتا زوانیږي یعنی طلاق تو کی اوس طلاق واقعا یا مذاکره ټګر حالت د جن دی زکه روشه د ز خپل کوتا نو دا څه کوي تفریق واقعي فسخ د نکاح کوي هم وا چې روشه د ز خپل پلا کوتا د لا راغ کې نو کنافااضو کې احتیاج دپاره دیت دی سری الفاو کې احتیاج دیت نهشته شان بهقع یا د مجوي سره مناظره وه نو شان سر نو تعاللیب چې تل پوهو په منظر باند زه خپ د ز جو چې د دا دایکې دا پوره جمله ده م د د لفظ دې سري لفظ دې ویننن د دې مطلب دې مطلبې دار دې بیا پر ځان یې خو نه د دې مطلب دانه دې مطلب دار دې وېماتې ته په مناظر نه پوي تل کېنه په منبر ته ختي استا فلان دې ځکه لکه کنزل مکو مالې چې چا زما <laughs> <laughs> <laughs> مراد ده چې کا بیا یې و وکړو ولکه کنزل مکو ځوان چې ډوړې وپره زما مطلب دا ده نو سري الفاظ کې نيت ته ضرورت نه وي په یو جمله دا مبتدا خبر جمله اسميه دا جمله فعليه دا لفظ معنا واضح دي هغه کې بیا نيتونو ته ضرورت نه ني الفاظ کې ناي دي الفاظ کې ناي کې نيت ته اته وار داګه مثال وي انت حرام استوال تفول حرام دي اونتی علی حرامن استمتاع حرامن دوڑکی فرق راگی اینم العمال بینیاء و اینم آلیمان و آج چاہ جرت اللہ تا دلہ پیغمبر تی ندا دلہ تا بیت پیغمبر تا آج چاہ جرت دنیا تا بھی اسیگو آئیم راتی جتا از دو جا فایدرتو الام آجر ایلی تلات کی نائی تی احتیاج بسوئی نیتو هي قرعه حتى سمى احمد بن صالح من الصحابه المؤمنين صالح بن ابي وائل قال اخواني صالح بن صالح بن يضربوا بن عبد الله الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضا عبد الله بن كعب كان قائد كعب ذا كابر زمانه ديج خزيره فل خادم حين عمي نبينا شو لذ لاس نو پلارونیو کورځو به قال سمي تو مالک لذاږي د پلار سره قائد لا لازمي سي پلار پلاګ مات تابعي زه خپل نابینا شوی به ما خپل نه اوريده فصا تک صدا في تبوك تبو کې من پاتې شو او صاحبن له انبي اسلام سره به کار وکړو حتا اذا مدت 40 من 50 سالمی خرج لړیا او 25 روز کې لړ روزه پاتیشوي نبي عليه السلام یم له امر وکړو فقال دا خاص تر هغه نبی عليه السلام فرمایلی یا مرقا ان تعتزل امرااتك تداخل خزنه اعتزالك دا خزنه پلا کو توليدا خبر به انتا تازل امراتا تل عمراتته کا تتظانوکهه د خپل د بیبی نه دا سر ملګې چې دي هغ طببک ته لریتللي بللهکو را او دښجیدي پلار کور ته وږ اوس پلار کور لګل دو طرری یا خبربلکو طلاق ورکوو چې لرکوو یا دات هسې سر روزو د پاار پلار کور ته ورکشي فته اوتللیکو اماذا افعل سو قال لا بل اعتزل ها نوکو کې پاتې شې نو قربان خطر راګل کو نو لريګه پلا کو تر شي اعتزال راځه فقلت له میراثي غرو سلافه دې الئتين ب اهل کې تزاح خپل کو تا زاج خپل کو تا چې لو پلا کو تر ورشه نو کدا پنید د طلاق وین بیا طلاق واکې کی او پنید د طلاق نی نه بیا طلاق نه واکې کی الفاظ کنایو کې دخل دے د بار د نیت الفاظ صحیح کې دخل د نیت په کې نشته فكون علی علم حتى یغضب الله لی دا الله صلی الله علیه و قربله کو تلسیګا بیا الله صلی الله علیه و قربله قالون خيالي قال حدثوا ما صدق قال حدثوا واو انا لامه سنهي اللهم ما هو قام يا قد ذلك شيء النبي الاسلام لا اختيار راكرو انا اختاري كخارجت دياتو اختاري كما ترى باديكي او كما باديكي غينو جاما جوڑ نبیہ مجلس کے مخرا خپل تلاق ورنکی نبیہ تلاق نہ واقع کی ہمم بابا دې امر کې بیا دې کې وایي خلاقۃ الہذم من علی خلاقۃ ذو المیم من عن ثابت بن عjez بن عبد يزيد بن رقان عن رقان بن عبد يزيد خير کوئی رقان بن عبد يزيد طلقت امراه سهما كنت لا طور کړو البت دري طلاقونکه بتی بت طلاق ور سلاسن کومځي کې ور کړې طلاق ور فخربر نبی سلام بذلک نبی اسلام لا پتهولګیله او اغه وخت کې ماویلو بټه صلا د بټه سرا سلاسن تن مراده اغه ستید بټه سرا سم مراده اغه ستید وقالو ان د لثلاث ورغب وقال والله مارته الواحده الله صلى الله عليه والله مارته الواحده فردا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان عمر والثالث في زمان عثمان نتبت ثلاث وركدو كسل اسن بثي او كن اذا تبيا تفوس كولوا تبيا جن بي الاستراق تزبر اول که د بتيل افه تاګر چا کر په ثلاثه یما بتي تلا ورکړې ما نو دا کینای ده فضو 30 تلاخ ته بنه ده ورکړې 32 تلاخ ورکړې نبی رسول الله صلی الله علیه و آله مراد او هغه کې 30 مو هغه ستدا نبی صلی الله علیه قال واحدت الله استغفر الله برڅو غندې بیا وږي مارتا یو الله استغفر الله بنه وسلاسن ان بيد او دا بتیو بیا بیا نبی اسلام صاحب گل ورګه یی تاسو نه دا ا taala دا taala hu ta taala hu taala hu taala hu taala hu taala hu taala hu taala hu taala hu taala hu taala چره کانا دا خپل دی بل درې طلاقونو ور کړنه بتی طلاق دی ور کړه ولی لئنهم اعلم به د ذکر خل و هم اعلم به پس واي ابلا پپلا د راغي د محمد احمد راغي عبد الله بن عباس دی او د عبد الله بن عباس څخه فتوا راغله استفتاء ور لیدل د درې ولاتو درې نه فیزیکه کوي وکړ درې نه پنځه ترېږي او دا درې یو کړل له کوم د عباس نه دا د عکرمه کولې ده